Відсутність, присутність, брак, наявність. Відповідно до широко вживаних у російській художній и діловій мові слів отсутствие, отсутствующий, присутствие, «присутствующий», і в українській мові є схожі слова відсутність, відсутній, присутність, присутній. Ще за дверей почув голосні розмови й веселі сміхи офіцерів, присутніх у залі, Франко. Треба записати всіх відсутніх на зборах із живих уст. Злочинця допитано в присутності свідків із газетної хроніки. Проте часто слова «відсутність відсутній» уживають навіть тоді, коли мовиться не про людей, а про речі. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. На літеру «В» чомусь відсутні слова «вагання», «вагатися». Чи на своєму місці стоять у цих реченнях такі слова, що може краще сказати по українськи за браком достатніх доказів? На літеру «В» чомусь бракує, нема слова «вагання». Певно, що краще. Українська художня література в своїх класичних і сучасних зразках користувалась саме такими словами. Коли в тебе бракує того насіння, позич його, Стороженко. Брак досвіду до лиха приведе, переклад Бажана. Він добре знав, що в Немидори нема грошей, не чуй Левицький. Якщо росіяни, кепкуючи з надуживання цими канцеляризмами, створили жартівливий вислів відсутності всякого присутствия», то ще менше підстав є в нас удаватись до них навіть у діловій мові, бо маємо, як видно, інші потрібні для точного відтворення думки слова, що поширюють наші мовні можливості. Відщепениць, відступник, відступниця Слово «відщепениць» Не дуже вдало перекладено з російського «адщепенець» у творі Пушкіна. Хто не вважає їх за відщепенців роду людського? Не тільки швидко поширилося в сучасній публіцистиці і подекуди в художній літературі, а навіть попало, на жаль, на перше місце в наші словники, відсунувши в них на друге давнє українське слово «відступник». Російське слово «адщепенець», яке має корінь «щеп», Спільний з російськими словами «щепа», «щепка» по-українському «тріска» означає людина, що відкололась від певного суспільного або ідейного гурту людей, мов тріска від цілого дерева. В українській мові є теж слова з коренем «щеп», «щепа» російськи «привівок», «щеплення», «прививка» в садівничому і медичному значенні, та тому українець, що не знає гаразд російської мови, сприймає слово «відщепенець» як людину, що чи то обминає щеплення, чи походить від нього. Немає ніякої потреби творити нове слово, невдало перенісши його з російської мови в українську, коли є українські слова, що точно передають потрібне поняття. «Відступник». має на увазі «відступникам немає вороття», Леся Українка – Відступця словник Грінченка слід зауважити, що слово відщепенець ми не знайдемо ні в словнику нашої класики, ні в живій народній мові, ні в словника Грінченка із редакцією Кримського. Воно явне непорозуміння, що випадково потрапило в наші періодичні і неперіодичні видання, часом збиваючи з пантелику масового читача. Гірка чи гора? Володимирська гірка. Бачимо напис при вході на Володимирську гору в Києві. З Володимирської гірки видно поділ Дніпро-Славутич з чудовими київськими пляжами і далекі задніпрянські простори, читаємо в сучасному нарисі. Але чому там і там написано гірка, а не гора? Невже вона... Набагато менше за інші гори, що на них розкинулась наша українська столиця. За Батиєву, Старокиївську, Щекавицьку. Ні, не менше. Отож нема причини називати її зменшеним.